Jó estét kívánok, Szilágy Árpád vagyok, ez itt a Digitális Talk Show mindenkinek, és gyorsan bemutatom az asztaltársaságunkat. Mellettem ül Tófalvi Tamás, a Műszaki Egyetem adjunktusa kutató. Sziasztok, jó estét mindenkinek. Majd megtudjuk tőled, hogy milyen remek könyvet hoztál nekünk a mai estére. Melletted ül Justin Viktor, innovátor. Jó estét a kedves nézelődő hallgatóknak. Nagyon agyas témákat hoz ma estére Benne nekünk. Ittól. És akik bennünket figyelnek két hétről két hétre, tudhatják, hogy négyen szoktunk mostanában itt ülni, de ezúttal csak hárman ülünk, mert van egy negyedik asztaltársasági tagunk, pedig Matolcsi Ferkó Svédországból. Szia Ferkó! Sziasztok! Üdvözlök minden kedves néző, hallgatót vagy hallgatónéző Tupszalából Svédországból. Mi is össze vagyunk ezen kavarodva folyamatosan, hogy mit mondjunk. Szerintem a közönség szó az ilyen átfogó. Tökéletes. Még olvasót is lehetne mondani, de valami ilyesmiről is fogunk majd Tamással a későbbiekben beszélgetni. Annyit mondjál még, Ferkó, hogy te most hogy is csatlakozol be a műsorunkba, Skype-on, vagy, vagy miképpen? Skype-on ücsörögve az ágyom szélén. Egy depamerával is. Egy... És arra, széles, és arra kérlek majd téged, hogy csatlakozz be a beszélgetésünkbe, hallani fogsz bennünket, és mutatunk meg hangban mindenféle érdekeset. Pont-pont veszőcske, ugye ez a régi keletű kis versike, amiből összeáll a fejecske. Meg volt egy másik egy rajzfilm gyermekkorunkban, a Varázsszerűz. Emlékszel -e? erre, Viktor? Persze, nagy kedvenc volt a Varázsszerűz a, a. Nem Pumukni, hirtelen akartam mondani, hogy hívták az olasz vadást. Pampalini. Pampalini van egyetem. Azt láttad te is, Felko, a Pampalinit? Igen. Na de a ugye az volt a lényege, hogy a kisfiú ment a falhoz, fölrajzolt valamit, és az hirtelen valóságossá vált. Erről még Tamásnak is. Rémlik valami. Élménye volt. Nem már a konkrét meséket, de majd lehet, hogy előjönnek, hogyha. Na ezért volt érdekes. érdekes, nekem az nap a Facebookon nézelődtem, és egyszer csak Justin Viktortól előjött egy poszt, amin egy hihetetlen kép jelent meg, egy Móric karajz, amiből hirtelen valóság vált. Látjuk is egyébként a képen jön, ez a te alkotásod, Viktor. Igen, hát ezt én követtem el, mindenkitől elnézést kérek, ezt is a dologért. De valójában mégsem, mert hogy egy amszterdami Tom Kenter nevű amszterdami információtechnológiai egyetemnek az egyik kutatóját kell sejtenünk, vagy tisztelnünk a háttérben, aki az ottani meglepetés Rádió 1 rádióval indított egy közös projektet. Megkérték a hallgatókat, a szerkesztőket, és mindenkit, akit elérnek, hogy küldjék be az egyik bemondónőjükről készült rajzokat. Ugyanis ez egy kis egyszerű dolognak tűnik, de valójában ez egy mesterséges intelligencia kutatásképzeredel ez derült ki, mikor utána néztem. Méghozzá a következő történik, Ugye az attraktív földről készült rajzokat kértek, akinek a fényképét közzétették, és két agentet, két ügynököt indítottak a útjára. Az egyiket úgy hívták, hogy diszkriminátor, a másikat pedig úgy, hogy generátor. Tehát a generátornak az a feladata, hogy a, a beérkező rajzokból megmondja, hogy azok fényképek vagy nem. Ha, ha, ha sikerül neki eltalálni, hogy fénykép vagy nem, akkor kap egy, egy pozitív pontot, egy plusz pontot, és a diszkriminátor pedig kap egy mínuszpontot. Most ezen, a, ezen az ő eredményein átszalad a diszkriminátor is, és hogyha sikerül lelepleznie egy hibát, amit a generátor elkövetett, ez az ügynök elkövetett, ez a szoftver ügynök elkövetett, akkor ő kap egy pluszpontot, és hát viccaverza működik a dolog, és a másik pedig egy mínusz. És ebből finomodik ez a, ez a kis mini mesterséges intelligencia, és finomodik az érzékelés, és így csinálja, amit csinál. Na de ezt a rendszert mi is használhatjuk, tehát no, készíthetünk szóval. alap esetben egy ilyen moric amiből egy gomnyomásra előáll egy ilyen fotószerű ábra. Így van, tehát bárki kipróbálhatja túl sokáig, nem. Összesen két hétre tették ki, tehát mindenki igyekezzen. Nem tudom, hogy ki tudjuk-e írni a, a... Hát sőt, meg is a, tudjuk mutatni, hogy te rajzoltál egyet. Egy uh, mozgó uh, ábrán fogjuk látni, ahogyan elkészül egy ilyen rajz. Uh, először ugye ott a bal szélén látjuk a képnek, amint rajzolod. Ez a te műved, kedves Viktor. Igen, ezt ezt Kicsit érteni. ilyen mikiegérszerű ez az ábra először, de ez aztán láthatod, hogy a... egy orr keletkezett belőle. Szemet is rajzolsz neki. Ahogy már sose leszek karikatúrista, nyilván azt láthatjuk. Igen, és akkor itt jön az a pont, amíg hajat is rajzolsz, igen, csodálatos haja van. Megnyom és a megnyomod a gombot, a gombot, és akkor ebből elő a fúcsávra. jelent. Hát van egy másik az is generátor. <gül> <A generátort. gül> Nézzük meg még a következőt is, mert tényleg érdekes. Én rögtön beleszerelmesedtem ebbe az al alkalmazásba, mert nagyon vicces, hogy nem fordítva, hogy egy fénykéből készít rajzot, hanem rajzból fényképet. Tehát akár a rendőrségen is lehetne használni. Ugye, hogy szokták ezt mondani, amikor az ilyen Phantom. A fantomképet készítenek, így van? Hát mesterséges intelligenci, ezt ott használod majd, ahol szeretnéd, hogyha ez egyszer szabadjára engedik. Na és akkor ebből keletkezik egy ilyen rajz. Na és akkor megmutatom, hogy én miért rajzoltam a tied alapján, mert nekem is volt egy, egy ilyen alkotásom. Ez meg szerintem az egészen jól oh, sikerült hát, ez a női portré. Láthatóan sokkal tehetségesebb vagy. Na És akkor figyelj, most foglak überelni, kedves Viktor. Mutat, találtam egy alkalmazást, egy olyan valakit, aki a sima Windows Paint-ben rajzolt egy képet, és azt fogjuk most neked megmutatni. figyelt, hogy hogy áll elő az ábra. Megrajzolja azt a figurát ott van a feje, megrajzolja a szemét, a két karját is hozzá, tehát ez egy ilyen félportré, és most jön a fontos pont, amikor mögé teszi a fekete hátteret, és a lényeges pont, Mona Lisa lesz belőle. Na, hogy tetszett? Ez jobb, ez sokkal jobb. Szóval ki lehet próbálni, vissza lehet keresni ezt a webcímet, ahol mindenki készíthet a móric rajz alapján fotót. És van egy jó hírünk még ezen kívül a mai napra, a PC World magazine újra kezdjük az együttműködésünket, és mostantól kezdve, tehát pontosabban szeptembertől, majd a PC World újság szerkesztői ellátogatnak ide a stúdióba, és hoznak nekünk mindenféle tippeket, tanácsokat, videókat is, a mai alkalommal viszont még nincsenek itt, ezért egy kis szemlét készítettünk abból, hogy milyen tartalmakat készítenek a PC-völd munkatársai. Először is ugye né néhány héttel ezelőtt itt volt a, a Microsoft ügyvezetője Magyarországon, és a Műszaki Egyetemen tartott előadást az ott levő fiataloknak. A videó elején elmondja, hogy örül, hogy Simonyi előadó teremben lehet az egyetemistákkal, amit az ő ex kollégája Csász Simonyi apjáról neveztek el. Csász a Microsoft korai mérnökeinek egyike volt, és jól emlékszik a felvételi interjújára a 80-es évek közepéről. Akkoriban a Xeroxnál dolgozott, és Bill Gates csábította át, hogy megteremtse a Microsoft Office alapjait. Egyébként ebben a hosszú félórás felvételben a szuperszámítógépekről, mesterséges intelligenciáról, virtuális, valamint a kevert valóságról is beszél. Mutatok még ilyen mintákat a PC-völdös videókból. Például okos óratesztet is adtak közzé. Kezemben egy játékóra, Kinézetű, okos óra van, ez az alcatel a move time e, órája, és nem véletlenül néz ki úgy, mint egy e, egyszerű kis e, játékszer, ugyanis ezt a gyerekeknek tervezték, így tudjuk meghatározni, hogy pontosan hol van éppen a gyerek, és itt tudjuk indítani a hívást is. E, mindjárt meg is jelenik, akkor ez egy ilyen szolid kis zenével jelzi azt, hogy éppen e, megpróbáljuk a gyerekünket elérni. Az, Nem, ipar, közül, az ipar 4.0-a kiállításon is ott járta a szerkesztőség, és robotok kiállítását találták, úgyhogy úgy, ebből is mutassunk egy néhányat. robot látható, amit a gyárakban már előszeretettel használnak, és a munkaútvonalakon megy és hordozgatja a különböző alkatrészeket az embereknek. Ezeket a robotokat, ahogy itt, ahogy itt látni is lehet, autokaroszériáknak az emelésére, vagy nagyobb masszívabb tárgyaknak a, a rakodására szokták, szokták használni. Ez egy klasszikus kollaboratív robot, amely ténylegesen az ember közelében képes működni, meg tudjuk érinteni, arrébb lehet tolni. Hát a robot technológia az exponenciálisan nő az igény. Részben a munkaerő hiányozóka, részben pedig most már olyan áron elérhetőek ezek a robotok, hogy gazdaságos a, a üzembe helyezésük, illetve a megvásárlás. Ferkóta, Svédországban láttál robotot mostanában? É, élőben nem. Tehát ilyen is ehhez hasonló videófelvételeken láttam. Ezek lenyűgözőek szerintem. Katonai célokra felhasznált robotikát láttam most legutóbb. Oda engednek téged? Tessék. Oda engednek a katonai robotokhoz? <gül> nem, még nem. De ott akkor láttam egy ilyet, hogy felvesznek. Tehát egy ilyen szupermenszerű öltözéket. Mivel több száz kilót emelnek. Az a skeleton Viktornak a személyes kedvence különben. Abszolút Ex exoszkelet, én azt nagyon várom, legalább annyira, mint a autót. Na eddig ennyi fért a műsorunk első részébe, és egy perc múlva folytatjuk. DTM A digitális világ érdekes.